25. fejezet Gita és a barátnői az Auschwitzból és birkenau elindított nők ezreinek menettével vászorogtak egy keskenyös fényen a érő hóban. Gita és Dana óvatosan és feltűnésmentesen a sorokat pásztázták. Tudták jól, hogy minden elcsatangolást golyóval büntetnek. Százszor is feltették a kérdést. Nem láttátok cirkát? Nem láttátok Ivanát? A válasz mindig ugyanaz volt. A nők karjukat összefűzve próbálták segíteni egymást. Látszólag teljesen szerűen időnként megállították őket és pihenőt vezényeltek. Ilyenkor a hideg ellenére leültek a hóba, még ez is megérte, hogy pihentethessék a lábukat. Amikor elhangzott a parancs a továbbindulásra, sokan ott maradtak, holtan vagy haldokolva. Képtelenek voltak megtenni akár csak egyetlen egy újabb lépést is. A nappal éjszakára váltott és még mindig meneteltek. Számunk egyre fogyatkozott, így még nehezebbé vált, hogy elkerüljék az őrök tekintetét. Éjszaka Dana tédre rogyott. Nem bír tovább menni. Gita megállt vele, és egy ideig nem vették észre őket, eltakarta őket a többi menetelő. Dana egyre azt mondogatta a Gitának, hogy menjen tovább, hagyja ott. Gita tiltakozott. Inkább itt hal meg a barátnőjével ezen a mezőn valahol Lengyelországban. Négy fiatal lány felajánlotta, hogy segítenek vinni Danát, de ő erről hallani sem akart. Azt mondta nekik, hogy fogják Gitát és menjenek. Amikor egy ss elindult feléjük, a négy lány talpra rántotta Gitát és elvonszolták. Gita visszanézett az örre, aki egy pillanatra megáll Dana mellett, de végül tovább ment. Nem húzta elő a pisztolyát. Nem hallatszott lövés. Nyilván azt gondolta, hogy Dana már halott. A lányok tovább vonszolták gitát. Nem engedték el, mert egyre próbált kiszabadulni és visszaülni danához. A nők tovább válszorogtak a sötétben, az itt ott felcsattanó lövéseket alig észlelték. Már meg sem fordultak, hogy megnézzék ki esett el. Ahogy megvírat, megállították őket egy vágány mellett a mezőn. Egy mozdony hát bent pár marhabagonnal. Hidehoztak, és most elvisznek, gondolta Gita. Megtudta, hogy a négy lány, akikkel együtt jött, lengyel, nem zsidó. Azt sem tudták, miért vitték el őket a családjuktól. Négy különböző városból jöttek. Birkenau előtt nem is ismerték egymást. A mező túloldalán magányos ház állt. Mögötte sűrű erdő. Az SS katonák utasításokat vakkantottak, a mozdonyt felfűtötték. A lengyel lányok gitához fordultak. – Elfutunk addig a házig – szólalt meg az egyikük. – Ha lelőnek, itt halunk meg, de nem megyünk tovább. Velünk jössz? – Gita felállt. A lányok rohanva elindultak, nem néztek hátra. Az elcsigázott nők ezrének vagonokba terelése lekötötte az őrök figyelmét. A szökevények még oda sem értek, amikor a ház ajtaja kinyílt. Bent leroskadtak a lobogó tűzelé – Ullámzott testükben az adrenalin és a megkönnyebbülés. Meleg a kezükbe és némi kenyeret. A lengyel lányok hevesen magyaráztak a házigazdáknak, akik hitetlenkedve ingatták a fejüket. Gita hallgatott, nem akarta, hogy kiejtése elárulja, nem lengyel. Jobb, ha a megmentői maguk közül valónak hiszik, csak hallgatnak, gondolta. A házigazda azt mondta, nem maradhatnak, mert a németek gyakran átutatják a területet levetette velük a kabátjukat és kivitte a ruhadarabokat a ház mögé. Amikor visszatért, a piros csíkok eltűntek, a kabátok benzinszagot árasztottak. Kintről ismétlődő lövések hallatszottak, és a függönyön átkilesve látták, hogy a még életben lévő nőket felterelték a vonatra. A vágányok mellett holtestek betézték a mezőt. A házigazda megadta a lányoknak egy közeli faluban élő rokonat címét, és Ellátta őket kenyérrel, megtakaróval. Kimentek a házból, be az erdőbe, ahol a fagyos földön töltötték az éjszakát, de hiába bújtak össze, nem tudták melegen tartani egymást. A csupa alig nyújtottak menedéket. A tekintetek vagy az elemek ellen. Kora estére járt, mire a következő faluba értek. A nap már lement. A gyenge utcai lámpák alig világítottak valamicskét. Kénytelenek voltak megkérni egy járók előtt, hogy kalaúzolja elő a megadott címre. A kedves asszony elkísért őket a keresett házig, és ott maradt, amikor a lányok bekopogtak. Viselt gondjukat, mondta, mikor nyílt az ajtó, és ezzel elment. A Benti asszony félreállt, beengedte őket a házába. Amint az ajtó becsukódott, a lányok elmondták, kiküldte őket. Tudjátok, ki volt ez a nő? Hebegte a házigazda. Nem, felelték. Egy eszesz. Magas rangú eszez tiszt. Maga szerint tudja, kik vagyunk? De most oba. Azt beszélik, hogy az egyik legkegyetlenebb őr volt a koncentrációs táborokban. Idősebb asszony jött ki a konyhából. Anya, vendégeink jöttek. Ezek a szegény teremtések az egyik táborban voltak. Adnunk kell nekik valami melengételt az idős nő nagy hűhó csapott a lányok körül. A konyhába vitte, asztalhoz ültette őket. Gita már nem is emlékezett, mikor ült utoljára széken. Aztalnál. Telemerte tányérjaikat a tűzhelyen rotyogó levesből, majd elárasztotta őket kérdésekkel. A háziak úgy döntöttek, a lányok nincsenek itt biztonságban. Attól tartottak, hogy az SS jelenti az létüket. Az idősebb nő elnézést kért, és kiment a házból. Hamarosan egy szomszéddal tért vissza. A szomszédasszonynak volt padlása és pincéje is. Megengedte az öt lánynak, hogy a tető alatti rejtek helyen aludjanak. Mivel oda felszáll a tűzhely melege, nem olyan hideg, mint a pince. De napközben nem maradhatnak a házban, mert bármikor bármelyik házat átkutathatják a németek. Bár, mintha visszavonulnának. Gita és négy lengyel barátnője ezt követően minden éjjel a tető alatti padláson aludtak. A napot pedig a közeli erdőkben bujkálva töltötték. Ott létüknek híre ment a faluban, és a helybeli pap híveivel naponta ételt küldött a házigazdájukhoz. Pár hét múlva a még ott lévő német katonákat is kifüstölték az előre orosz katonák, akik közül néhányan épp a Gita és barátnői szállásával szemközti házban ütöttek tanyát. Egyik reggel a lányok késve indultak az erdőbe, és a ház előtt örködő orosz katona megállította őket. Megmutatták neki a tetoválásaikat, és megpróbálták elmagyarázni, hol voltak, és miért vannak most itt. Az együttérző orosz felajánlotta, hogy őrt állítat a ház elé. Attól fogva nem kellett többi az erdőben tölteniük a napot. Már nem volt ittok hol laknak, és amikor jöttek-mentek, a katonák integettek nekik, hogy rájuk mosolyogtak. Egy napon az egyik katona kérdezett valamint Gitától, és amikor a lány válaszolt, azonnal rájött, hogy nem lengyel. Gita megmondta, hogy szlovák. Aznap este a katona bekopogott hozzájuk, és bemutatott neki egy orosz egyenruhát viselő szlovák férfit. Késő éjszakáig beszélgettek gitával. A lányok nem kis kockázatot vállalva késő estig üldögéltek a tűz körül. Nagyon neki bátorodtak. Egy este váratlanul felpattant a bejárati ajtó, és legnagyobb meglepetésükre egy részeg orosz be. A lányok látták, hogy az őrük állult a hever odakint. A behatoló pisztolyát laubálva kiválasztotta egy lányt, és megpróbálta letépni a ruháját. Közben letolta a nadrágját. Gita és a többiek sikoltoztak. Hamarosan néhány orosz katona rontott be a szobába. Látva, hogy bajtásuk az egyik lányon fekszik, egyikük pisztolyt húzott, és fejbe lőtte az erőszaktevőt. Társaival együtt sűrű bocsánatkérések közepette kirángatták a holtestet a házból. A lányok a történtektől megviselve úgy döntöttek, tovább kell menniük. Az egyiküknek krakkóban élt a nővére. Talán még mindig ott van. További bocsánatkérés gyanánt egy orosz tiszt elintézte, hogy egy kis teherautó elvigye őket krakkóba. Megtalálták a lány nővérét, még mindig ott lakott a kislakásban, egy vegyes bolt felett. A lakás zsúfolásig tele volt, krakkóból korábban elmenekült barátaival, akik hontalanként értek vissza. Senkinek sem volt pénze. Vagy éhen ne halljanak, minden nap lementek a piacra, és mindegyik lopott valamit. Ebből készült az aznapi macsora. Egyik nap, amikor a piacon járt, Gita fülét anyanyelvének szava ütötték meg. Az egyik teherautósofőr, aki éppen kifelé pakolta autóját, szlovákul beszélt. Megtudta tőle, hogy hetente több teherautó jön Pozsonyból Krakóba, gyümölcsöt és zöldséget szállítanak. A férfi beleegyezett, hogy visszafelé magával vigyőt poszonyba. Gita rohant, elmondta a vele lakóknak, hogy elmegy. Nagyon nehezen vett búcsút négy barátnőjétől, akikkel együtt menekült. Visszakísérték a piacra, integettek neki, amikor a teherautó megindult vele meg két honfitársával az ismeretlen felé. Gita már rég tudomásul vette, hogy a szülei és két húga meghaltak. Csak azért fohászkodott, hogy legalább az egyik bátyát életben találja. Az oroszokhoz csatlakoztak partizánként. Ez talán megóvta őket. Pozsonyban, akár csak Krakóban Gita a táborokból szabadul túlélőkkel osztozott zsúfolt lakásokon. Bejelentette a nevét és címét a Vöröskeresztnél. Azt mondták, minden hazatérő így tesz, abban a reményben, hogy rátalálnak eltűnt rokonaikra és barátaikra. Egy délután Gita kinézett a lakás ablakán, amikor épp két fiatal orosz katona ugrott át a kerítésen. Oda tartottak, ahol ő lakott. Gitát rettegés töltötte el, de ahogy közelebb értek, felismerte két fivérét. Dodót és Lászlót. Lerohant a lépcsőn, felrántotta az ajtót és a nyakukba ugrott. Azt mondták neki, hogy nem mennek maradni, mert bár az oroszok felszabadították a németek megszállt a várost, a helyiek mindenkire gyanakodnak, aki orosz egyenruhát visel. Gita nem akart elrontani a viszontlátás örömét, úgyhogy inkább megtartotta magának, amit a család többi részéről tudott. Úgyis megtudják idővel, ebben a pár lopott percben nem kell erről beszélni. Mielőtt elbúcsúztak, Gitta elmesélte, hogy ő is orosz ruhába járt. Ez volt az első ruha, amit Auschwitzba érkezésekor kapott. Neki jobban állt, mint fivéreinek, mondta, mire mindhárman felnevet.